سوره واقعہ دا دریم سوره دا سوره تنہ چای کړه د شیفیر برکاتو دا, دا سوره برا والی په اخر د سوره کې پساب می بسم ربک الذظیم پاکو غنا دې صدا رونا در درخ په نمزدا زاد درخ په شلوې نه د الانم پاکا بل څو کو سره صدا رمه جوړوا مخ کې مناسبت دا ده مخ کی صورت کی تخفیف ہوں دی صورت کی قوم تخفیف ذکر کیں او زاگے مقامات بیان ہیں مخ کی صورت کی دی صورت کی بشارت ذکر کر کے او زاگے مقامات ذکر کیں ہاں درے قسموں دخل کو ذکر کیں یو نیکان داغی دوڑلیں سابقون داغی لث صفات او ذم اصحاب المیمنا داغی ات او دریم بدان اصحاب المشعما داغي جزاگان ذکر کئش پک صورت اول کی دا درې ډلې بیانای تفصیلن دا صورت اخر کی دا درې ډلې بیانای اجمالا او مئنس کې ادله اخلي ذکر کئ په مسائل توحید باندې صورت ممتاز په تقسیم دخل کو باندې درې ډلې وډل وتا یزا وقاتل واقعا او کلا شراشه قیامت اول کی علامات ذکر کید قیامت کلا شراشه قیامت لیس الوقعہ مشتا د پار در اتو قیامت کاذ با دروخ جنتیا دا دروخ نه دا نشا خبردا نخافزت کتکون کی بیا قوم زرا رافیاتن پرتکون کی بل قوم زرا قیامت کې وسوک فوردشي او سوک بخکه دشي یزار وجت الارض رجام نکلا سجلو ازمکه اجرخبل وبستل جبال بسع ټوکړي بشي ګرونه پټوکړي کې دو سرام فکانت حبا امم بسع نشیبدا غرد غبار خورشې غرد غبار خورشې وا بولوزی په شان د غرد غبار وکنتم ازواجن ثلاثا او شیبتاسو قسمو ندرئیم دوست تقسیم دخل کو فا صحاب المیمنتی نخی طرف والا ما صحاب المیمن صلوی شان والدی خی طرف والا ما دپارا تفخیم صلوی شان والدی خی طرف والا فا صحاب او گست طرف والا ما صحاب المشعمتی سو بد شان وال دین مخ کی خشان بد شان والا شان والے جی غسرف او السابقون اگر مخ کی کی دن کی دلادین تھا السابقون مخ کی وی ٹول نہ دا ٹول اولائک المقربون دا غسان دې شيعه الله تعالی اوس د مقربونو د سابقینو او صاحب ذکرکه لس ای جنات النعیم په جناتونو د نعمتونو کې وایین من الاولین او قلیل من اخرین یو دلبین درمبوناد پخانونا او قلیل من الاخرین او لگو درسنونا یور دلابے ز بو قانونا او لگ به در سنونا مراد اولين نا امبيي سابقين دي او مراد در سنونا هغه دا امت یور دلابے ذنبو نا سلتو من الاخیرین او لگ به یا سنونا یا مراد سابقین نومه سابقین او دا اخیرین مراد دا اومدتی نمانه دا یوڑل بیدن بونا دا مخینو موتون بیوڑلی وقلیل من الاخرین اولک بیدر رسونونا یا <تصفح> مراد دا ولین اصحاب د نبی علیہ السلام دی او دا اخیرین مراد رسونی خلکتی ندا سابقون دا بسائی سلت من الاولين يودل بيد صابونا وقليل من الاخرين او لك بيد الرسل خلقنا رسل بلغين يا مراد اولين نبياشو يا امم سابقه او ذا اخرين نا داومت شو يا مراد اولين نا صاحب کرام شو او ذا اخرين نا مراد رسل خلق شو على ضرورينا بتختونو بعدي باي موزونه 14 شي باي موتقین علی او تکیابه ل گئی فدیم متقابلین او یوبل تمی مخامخو یتو فالم او گرځی فدیم ولدان مخلدون هلاکان میشو بیاقوا بین باغ بیالو او متوالا پوزین اباریق متوالا پزا دابی گرځی وکاسن او قاسم میین دای کې وینې شرابونه لاو صدونه نا سر درد دای وینې راضی داږي ولاون او نه ولټي وې داګې په خلاف د شراب د دنیا وفای او مې وی داګې نه تغیرون چورکېم ولاه متویرن او خې به د مارغانو داګې نه چواړیم وحورن عینون او هرې به غړو سرګو عالم قام سال للولين مكنون فشانده سپد مال غروج صدب شوي څنګه عمل غرا قالو صدب کې پرتې ډوله پنې لګېږي چې وتا خيستا او پاکي جزام بما كان عملون بدل ورغې سو په سوزه عمل دجوین ګورا يا عملون دنیا کې عمل کړو لازمون فيها نباوري په دې کې لغوان بدخبرا ولا تاسيما او ندخبغانو إلا قيلن مغروينا بي سلاما سلاما سلامتيا دي سلامتيا ده لس مقامات بيان کرو يو في جنات النعيم او درهم على سور الموضون او درهم يطوفوا عليهم يلدان مخلدون صدورا بأقواب او بنزم وعباريق او شپاقم وقاسی مما اینا او شپاقم وقاسی مما اینا او وم وفاقیت مما يتخيرون او تم ولحمی تفیری مما اشتهون او نعم وحور اینا او لسم لا اسمون پیه نبوری پایکیم فزو الخبری بناوری اس دوی مطلب یعنی اصحاب الیمین او داگی اتا مقامات جگر کئی الیمین او خی طرف و ما صحاب الیمین سو لویشان والدیم خی طرف و علام پیسی در مخزودین پاگا بیروکی بھائی چاگوی بیازغوم پیسی در مخزودین پاگا بیرو بیازغوکی غنبکی و تولیم مندود و او کلی بایی مندود جوختی جوختیم و زلیم مندود و آرام بیمیشو زلوی سوری تا مراد تین آرام ده زل سران لازم سی آرام زکا جنت که غارمانیشتن و سوری با دا کماراشیم و زلیم مندود آرام بیمیشو و مایم او با بایی راتویشوی لپاسن برا بئی وفاقیتن کسیرتن هم ایوی دیره لا مقتواتین نبی بندیدون کی و لا ممنواتین او نیمنکیدون کی و فروش مرفوعا او صاحب دا فروشو زنانا و فروش مرفوعا او خذی مرفوعا دیر قدر والا ډیر قدر والا زنانا بئی این نشانا هنه ما پیدا کردی دل راب پیدا کردی و جالنا هنه ابکارا ما هم ظولی عرباً مینی پخواندانو عرب اطرابا هم اطراب د اطراب دا ترن دا اغمال چې چه خورو کسوی سر لبیوکی هم ظولی یا صحاب الیمین دا پار داخی طرف والدیم طلت من الاولین دا اوڈل دلنبونام وسلۃ من الاخرین یو ډله درسونه دا ته مقامات بیان کوم یو پیسیذریم مغظودم ذم وتلهم منذودم کلی وی جخت جختین او و ذل مندود آرام به همیشو سلورم و مای مسکوب او به رات وی شیدل پاسنا ذبرنا او پینظم مفاگتین کثیرت می بهډیریم لا مقطې نه بندیددون کې او نو منه کېدون کین او شپګم په فروریم مرفه ځنا نهب ل قدروالهشانانهشاان منږ پیدا کللی په پیدا کولو سره م په جاال نا نابکاره ګرزولیې ما با کېې آتم وروبا نهرابه میې پهخواون دا نوم ز دا ات اقامات اوساب الشمال اغش جزاگان دیگر کے اشپاک الشمال او گسترف العالم ماوساب الشمال سبت شان والے گسترف العالم فی ثمومن فقرموا کی بھائی وحمیمن او بگرموبو کے و ظلم لا باریدن نبی يخنی ور کون کی والا کریم او نبی زتمن انهم یقینا بی علت د دخول د نار وللمور د بتلون او گناہ میشوا علیکم او شرکی کو انهم کانو یقینا ود بی اولذالکم فلذنا مترفین مسوین وکانو ود بی یسرون میشوا علیکم الحنس عظیم فلوی گناہ حنس عظیم لږونه شرک پس شرک بیا موږ وعالیکم حدیث کی راضی چې دا چار دی بچي وفال شي ولا مېبلغ الحنس او نه رسل الشرك تا کما شوم او کلوي و چې شر نه پاكي جنت و راکاگي دانه چې ما شوم مرشینو جنت ته به شولې مرشینو جنت و نه وي غم خود ما معشوم نه زیاتی ال تدحنس معنا د شرک چه ده شرک نپاکی که ما شومان مڑی جاغم پاک دی که بالیغو ده شرک نپاکی دا بیم جنت ترکا گی حنس پا مانا شرک دی عبداللیم نیاباسی وئی الحنس الازویم الشرک روح المانی وئی مراتین الشرک دی چنیره سیدلی الحنس الازویم شرک تام الحنس الازویم امیشوالی میکو پولیگو ناجی شرکم وکانو زجر ورکی پینکار دا قیامت ودوی چویبیں عِظَامِتْ نَا كَلَشَمَنْ گڑشُو وَكُنَّا تُرَابًا شُخَاوَرِينَ وَعِظَامًا وَأُدُكِي أَيْنَ لَمْ بُوسُونَ مَغْ وَبِيَارَا پُرتَگڑَشُو گِيَاوَ رَا پُرتَگِي آبا وَنَلَوُلُونَ يَبْلَارَانْ زَمُگڑُمْ بِي وُوَى إِنَّ الْأَوَّلِينَ يَقِينُنْ بِهِ وَالْآخِرِينَ وَرُسُنِيم لَمَجْمُوعٌ قَامَ خَوْنْ بَشِي لَامِقَاتِي مَعْلُومٌ وَقَدْ دَوْرَجِي مُقَرَّرَتَان س نه کوم بیا تاسو ایک ګمرانو المذبون تذب کوون کو لا کلوونه خوړبا من شجری من زه کومو دغونې زقوموم نه فمالیونه منل بتونو ډ کوی به تاسو دغې ن خپې خیټ په شاری بونهلی من الحین د ګمو او په شاری بونه او سکل با کوئی پشاندو سکلو دا غطتگی اوخ هیم اغوختوئی چه غطتگی اوبسکی او مڑیگی نو دا سی با جهانمیان اوبسکی او مڑیگی بنام نوبویل شهادان و ظلومو دا ملمسیادیو دا پورد قیامتو دا شپک مقاماتی بیان کروم یو پیسمو او پا گرماواکی دیم و حمیمن او پا گرماواکی باییم دریم وزویلیم یحمومو او صوری بیدغور نبیتن ورکون کیون ایزتمن دعبول اور کو او بیا صدورم صدورم جگر کی رستو لا کلونا من شجر من زقوم زقوم بس اخری او پنزم بشاربون علی من الحمیم گرمی او بو بیسکین شپغم بشاربونا شربلہم سکل بکے پشان د سکلوت گیو نو مړیږي اس ادللہ اخلیجی کر کین په مسله باندې نہ نہ نو خلقنا کوم معافی را تاسو فلاولا تصدیقون نو ول تصدیق نہ کوي افرتو ما تمنون خبر را کې داږي چور دوی تاسو تونم تخلوکونو تاسو پیدا کوئی د لران او کو مونږ جوړون کې نهننو قدرنا موږ اند دکری ساسو مینس کې مو مقره کړی ساسو می کې مرکو او نیو موږ بې مضبو کې کم زورې م به در در رامه پهې کم زورې الانو بسلام سال کومو چرا بهو ساسو بشان پهون ش او پیدا بهکو تاسو لران با یی تاسمین پوان پبل پیدائش پیدا کو ولقد الیم توم النشت الاولم او یقینا پی جنې تاسوار پیدائش لومبه نفلا اولاد ذکرون ولپناخ لیں لومبه پیدائش ته یاد نه الله پیداک نه بیا پیدا کین افراتم ما حرسون خبر را کېداږي چې کروند کوی تاسوم ان تاسو زرغونه وی دي پسل زرا <مانگیوز> که من یو زره غناون کئ څنګه چې پسل زر غنومه داسې بتاره فور تکم لو نشا او لجل ناو کذم خوشي غرزله موږ دې پسل زر حتا من وچ فزلتون تفکون غرزلی وې تاسو غم جن خفه وې شهر پسل خراب شو انا لمغرمون او یو یو کینن ميوتا وانیانو بل نه نو محرومون منجو محرما سکه محروم شول خيرون پیدا ونه شو افریتمون دریم درین خبر راکه دو بو آغت اشرفون جس کئ ان تمن زلتمو تاسو ور وې دلر سپینواریا زنام مزن سپینواریا امنه نن منزلون کمنګورون کئ لو نہ شاو کزم خوخشی جان نہ او جاجن گر او بغرزوم دی بو لره ترویم په لولا دښګورون نو لري شکر نو کئ کزمہ خوخشی تریبه دلو گرزم نه بیا بهڅ کوي په ګولی څ افرتونمون نارلتې تونون نو خبر را دا اغور اوغور چې بلهوي څګ چې د شنیون نه اوور را باسم دسې په تاسو را پورته کوم تومن شاتون تاسوو پیدا کونهدي او کومونږو پیدا کوون کې نهنو جاال ناممنګ ګرې دا د لره در دره تګتن پ دا د دا قیامت دامی تاسو لپن گرزول لے تذکیرتان دامی گرزول لے پن ومتان المقینو او زخیرہ دا پیدا دپاره د پارا د محتاجو چې محتاج دا دینا زان لے پیداوالی من گرزول لے دی اور لرا تذکیرتان پن دا د دا قیامت دا دا قیامت پن دے چیسی با ترہو جسے ومتانو پیدا المقوین دا پار دا محتاجوم نو پا سب بی بسم ربی کلازویم ادلی بیان کوز داو دا سورت پی تفریقی نو پاک او گنا پاک او گنا بسم ربی کلازویم نم دخفت رب چلوئی دیم دا اللہ لوئی نم پاک او گنا دی صدارنا بل سو کو سری صدار مجھوڑوا تایس کې دا الله نم لیکینا دا غیر اللہ نم و سر ملیکا. دم کې د الله نو نه د غیرروولانو م سره مووا او, آو، عبو کې د الله نو مخې د بل چانو مو سره ملګری کوه پهلا او کوسیمو ب معوانو او سراقت د کتاب بیایانې او بیا به تقسیم د خلکوو کې درې وړلو ته فلا او کوسیمو داسې نه ده دا ګواکومه ب معوامو راګړدل د سترو سچ هغه سستي د پورته نه نو دا سی قرآن دا پورتا نراغل لیں قرآنن دا بار نراغل لیں سنگ جب دا مسافر بی زان اللہر او ڈول ڈال دیں دو اسمان دا پارا دا سی قرآن دا دلال مندو کتاب دیں پدی خلق زان اللہر ممی وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعَلَمُ نَازُوِيمُ دا شاہد دیں کتا سفوئے گینلوئی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَزِيمٌ لَوْتَعْلَمٌ دا لوئی شاہد دے قطع صف ہوئے گئے لوئی قوابی شکوما انہو لَقُرْآنُ كَرِيمٌ یقنندہ قرآن دے ذات من کتاب مکنون فاق کتاب کې دے چی محفوظ دے محفوظ دے د دخل دے عبادون اغا محفوظ دے بندگان کې دخل نشکولے اولایا مصدحو اللا المطوحرون اولایا مصدحو لا یمسوه او لاس نه لگی د سرا مگر پاک مطلب دا اے چې بدغله محفوظ کې سدی ملایکی زکای عام خلک ورتنیشتلې او ملایکو تعالی حکم کوي دا غنه قران زکې وروړي لا یمسو چې زمیں راجی شې له محفوظ تا پی کیتاه مجنون پاغا ها پی کتاب مجنون پاغه کتاب صدب شوی گه بلح محفوظ گه لا مسون لاس نه لگی دله محفوظ سره مگر پاک مطلب سسو ادغه له محفوظ تا نذیکی گه ملائک بنديگان وطن نش نذیکی یا لا مسو کی دحو زمری راجی کی قران تا لا مسو نه خبر پماند نه نه دي ان شاء لا مسو لاس نه لگی دقران سره مگر پاک لاس بند لګي دقرآ سره مګر پاک یعنی پاک خلق د قرآ را واخلی چا دو قرآ د رالی بیاودې د قرآ نه رالی لا لاس بند لګې د قرآران سره مګر پاک دې وج حضرې مرسیب چې کله لاړ د خپل خور پاتې خوالا او هغېقرآ ل د دیتا ما د را کوي ناګور د نه جې. دا د پاغه خلکو کتاب دی او د سګه وو سره کنا اله بيدر ک ام او سري په کو آغی قران کوم بیا راګي نور سواګي اسلام راوړو لامسو علم طاهرون لاس باندې لګي د قران سره مگر پاک مجاهد معنی کئ متطاهرون موحدون لاس باندې لګي د قران سره مگر موحدین موحدین د قران سره لاس لګي یعنی د قران خدمت موحدین کئ مشرکین نشي کوله او مجدید مانکل ذا فررا په والا باندې وقال فران لا يجذ طامه نو می د قران خون مگر پاک ان نو می خواند مگر پاک روح ال نقل کئ ویشتم جل یوصل صدور پر دوستم که لا جو تاموه الا من آمن بی نمو می خوند قرآن لا یمسوه نمو می خوند قرآن مگر پاک چې پاک خلکتی ناغی دا قرآن پا خون معنی پوئی مواحدین دا قرآن پا خون معنی پوئی لا یمسوه علم و طارون نمو می خوند قرآن مگر مواحدین او در شان دی روحمانی معنی کوي لا یسلو الہ حقایق اسرار القران نرزی باریکو د قران تمګر پاک چې پاک دي مینل ارجاس د ګندګونو پاک دي د خویشاتونو پاک دي لا مسو المتوارون نلګی لاس د قران سره مگر پاک یا خدا خوشخبری ده چې کوم خلک قران ته ناسیندہ پاک دي اللله یو سرا پاک خلق لاس لگئی غنده خلک خلاص نررگئی نو کم خلک چې د قرآ نه په سنددي په ډړه دی پځان جوې ک چې دا چر دسخ نیں اوری نه دک اللہ کوئی د پآ سرا لاس پاک خلق لگئ او دی لاس دو سره سرا لږی پران سره لاس ن لی او قرآ ن رالی پ خپل نپی کږی بل تنیکی نی نولومی کې دا چې دسخی لا مسول متواون لاس نه لګی د ران سره مګ پاک کی خبر شي <شی> او چې انشاءشي لاس باندې لګې ما قرآن کریم غږ پاک بلتان لبا کار له چې قرآن راالي مشرکان له پاکه چې خدا د موحدین او شریعې به قرآن ولې مجدل بیسانی اغه متطهرون مانف موحدون سرم کړلا او یا یال مسور هلمانی وای فررا را مان کړلای تاسو نه امید قرآن خون مگر پاک اخلاق چاګ دې پاک دې اغه قرآن بخون پويږي نه ګندا کدو سره کوي آره چې مشرقي نه دا قران بخوندې سو پوي قران موضوع توحید نه مشرک به سوئ آره کنه فایتو نه بر علی او دا غینه مشرکیت سوي چې د قران بخوند پوه شو او یا مان دا نه لا یمسو نه باریکو بار کو د قران پاک کم خلچ پاک دی هغه د قران باریکو کو ترسی چې ځان دو ګنا نه پاک ساتي ځان دو گندګونه پاک ساتي ځان د شرکيات او بدعاتو نه پاک ساتي اخلاقه د قران بارکو ترسيید او قران نکتو ترسيید روح الماجد اتره معنی کوي تنزیل علم رب العالمین را لګل د دې کتاب د رب العالمین تر اف نه دی د الله خدای دا پلار خدای راشنه په کوسه په کوسه ګرځي د گورنر خدای راشنه کوسه په کوسه ګرځي او د الله خدای دا زنه کې چې ولل دي لور کې چې کېنی ورتا چاله به خپل خد ځک سره لې غلي یو زله زوما کو سکلي کې یو سړي خطر او دي مش په ايورس بجي جوړه ور او ضرورت ما یې سړي وي مي درکو تکلیف مدار کو خطر را غل او ما په مقنوم له شو سره لکور کې را کوم هغه ما دې دې ټکاو نو تمي اسپي را پاسولې چې کوې هغه تاریخ په کې زمانه پود نشي 파ربې ختم نمه ګوره ضرور خطي پاره به راغلي دونه تکلیف کیند الله خد کوم پاره به تا چې دراغسه ما خو الله غلې په کار دی چې قرانم زما خو راچی ناراضي نه زه ارته مزه اعلان وتلاق ولې وینا او تکل چې ترجمه شروع کیږي دا الله خد بياني گرا شي کین او تو قراب وله اوري کنا او راي چې راي شو قران تن دیلو می رب العالمین را لگلد دی خط در رب العالمین در طرف ندی نا بحاد الحدیث انتو مدینون اے خلق بدبختو پدی کتاب باندې دی بحاد الحدیث پدی قرآن باند دی تا سوستی کوئی داسی کتاب دی تا سوستی نه نرالین اورتکی کې و تجلو نارسخکوم او گرزوی تاسو حسخ پلا انکم تکذبون نو چې تاسو تنظب کو د قرآ تاسو خپله برخېله داو چې دامللاظان لیا دی دا خو پنجپریان دی او دا خو قرامات نهې او دا خو دعاګار نهې ریزاف په معه دیې تهجللو ناریسه کوم قرتوي مع نه کوي مدارک معهکرله تجرونه شکره کوم لنی مت خورآ نه کوم دکس دا سو غرضم د قران شکریا دا چې تخزیب کوې د قران ته لدا شکریا ادا کړم دا د الله د کتاب له دا شکریا دا چې سو د قران مړداوس غار دي دا خلک گمراه کوي او دا خلک گمراه کوي خلک د کارنو باسي داو اولیا نه منو دعاګا ده بوسه کوي دا لدا تور وکړم چې تا دا قران مفهم مان رسولې کې انت دا شکرې دا, دا ویل چې تخزیب کې مدارک وایي ته شُكْرَكُمْ لِنِعْمَةِ الْقُرْآنِ لنیمت قرآ شُكْرَكُمْ کوم شکره کوم شکر خپل د نیمت د قرآو نه کوم قذبوننو چې تاسو تذب کوی د قرآ یا ریزق په معه د هې او د برخې ته جلونه ریخه کوم ګو تاسو خپله برخه چنا قران تک جیب کے پکار خدا وچ ذرا غصے پکار خدا وچ زانی پوکڑے نی نچے پوہ سی نی بیا پتو لگا ولا چہلا کذو قران پوے مدا ملا داے پو قران کی دادی ن پو اپنے پتو لے کے بدبختہ فلا الاذاب لغت الحقوم نو ولنا کلا چور اسی گسا مرکنتا وان تم ہی ن جن تنزورون او تاسو بد اور اس کی ورت گو تاسو تاسو تگوری و انا ان اقرب اليه ذنزم دی مری تاسونا لیکن تاسونی وی نهی نفلو الاولینو ان کنتم غیر مدینین کنه تاسو دچا قبضکین کله چا قبضه لاند نهی نوولینو ترجو نا چ اپس کې دی سازرا ان کنتم ساجقین کچ رشتنی ایم د خپل مری حساب پس کې غنو پاما ان کا نام من المقربین پس کئی اغدری دلی بیا بیانی اخیر کجمالاً پس کئی دامڑے من المقربین دنیزی شون اللہ تا فروحن ددپار خوشالی دا وریحان خوشبین و جنت نیم جنت ندنیمتنون و اما انکانا من صاب الیمین او کوئی دے دخی طرف آلنا فسلام لکا من صاب الیمین نو سلامتی آتا اللہ را او ان تام من اصحاب اليمين ته دخي طرف واله نا او به لیش ورتا والسلام لك سلامتی ایته الله من اصحاب الیمین او ته دخي طرف واله نا و اما اننا من المكذبین او قید د تکذیب کون گناہ زالین د گمراہونو فنظر من حمیم نملسیه بولد گرمو بو وتسیه جهیم او دن کیدل به جانم تا ان ها دا لو حق اليقین یقینا دا بیان دا حق دی یو یقینی نفسا به بسم رب کلازم پاک وګณา دې ساده نه موږ په رب چاغلوی دي دالانو پاک